«Богданович, Богданович!» Сотник намить замислився, потім продовжив. «Злубен, кажеш? Злубен. І давно ти знаєш цього Івана Богдановича? Ну, познайомилися в академії. Давно? Ну, не пам'ятаю». Степан знизав плечима. «А що?» «Так, нічого. А навіщо він тобі... «У подорожній нав'язався?» «Чому нав'язався?» «Як вакансії наблизились?» «А від вас жодної звістки не було?» Сотник скригонув зубами, але промовчив. «Тоді я сам став шукати подорожнього, а Іван згодився йти зі мною. Мандрували попутниками, по хуторах, псалми співали. Нас за це годували». «Зрозуміло», – відрубав сотник, – «Але ж із Києва на Лубний шлях інший! Чом же Іван пішов до твого дому, а не до свого?» Степан почухав потилицю. «Та він насправді сирота, а в Лубнах мешкає його дядько». «А, он воно що?» – кивнув сотник. «Отож, я й гадаю, звідки ляв Михайла Богдановича з Лубен син узявся?» то ти Іванового дядька знаєш? Не надто близько, але стикалися. І що? Не надто він заможний порівняно з нами, Раковичами. Та й загалом той же Скнара. А от батько його покійний. І хоча Степан ні про що не питав, лише мовчки слухав, сотник різко мовив. Утім, «Мої міркування тебе не стосуються». «Тоді що ж означають ваші слова, батьку? Сотник знов кинув на сина якийсь незвичайний погляд. «Зрештою, Іван не син Михайла Богдановича, а лише бідний Небіж. Але ж я не очікував, що він колись таки з'явиться у моєму домі. Що ж, Либонь, така наша доля». Юнак хотів щось запитати, та батько не дав цього зробити. А тепер скажи но мені, синку, от що. Чи не хотів би ти зараз же негайно повернутися до Києва і провести нинішні вакансії в Академії? Що? Відверто кажучи, після всіх непорозумінь сьогоднішнього ранку, Степан приготувався до несподіванок. Але ж не до такого... Не вдома, в академії. Я все беру на себе і листа ректорові відпишу і за твоє перебування там щедро заплачу, тільки повернись до Києва, синку. Навіщо, батьку, щиро обурився Степан. Чом же не те мене з рідної домівки, немов приблудного пса. Не жену, синку, що ти? Тоді навіщо? Бо так спокійніше. Але кому? Мені і тобі теж. Та мені зовсім не гарячкуй, синку, тільки не гарячкуй. Як же ти не розумієш, раптом скрикнув сотник, і цей крик душі подіяв на Степана, немов це бро колодязної води на мандрівника, котрий весь день брів пішки розпеченим від сонця степом. Ти не розумієш, синку, повторив сотник менш схвильовано, Проте це для Твого ж блага. Якщо мій син, мій єдиний син, уникне смертельної небезпеки, то і мені буде спокійніше, і тобі краще. Батько підійшов до вікна, сів на невеличкий ослін і сумно мовив. Ти зовсім, зовсім не знаєш і не розумієш, що на нас насувається. Та і я теж, якщо чесно, «Не надто розумію, але...» Мовчанка. «Але ж небезпеку відчуваю». Раптом у Степановій голові не би вдарив грім. Він зрозумів, хто саме посіяв зерна смутку у батькову душу. «Ах, ти ж клятий паскудник! Дідько, тебе забирай у самісіньке пекло!» Юнак подумав, що у такій делікатній справі варто діяти не наскоком, а поступово, якщо христопродавець насмілився так явно занепащувати козацьку душу і не просто чиюсь чижу, а душу рідної людини, то справа ця непроста. Але запальна юна натура негайно взяла гору, Тож назвати його запитання делікатним при всьому бажанні було неможливо. Батьку, скажіть чесно, що мошка робить у вашому домі? Мошка? Сотникові очі блиснули, немов у хижого вовка з лісових хащів. Яке тобі діло до цього юдея? Зрозумівши, що повернув розмову не надто вдало, але не в змозі щось змінити, Степан продовжив у тому ж задрикуватому тоні. «Це ви тому Івана на дворі залишили, щоб він із мошком у домі не зіткнувся, так?» «Ні», – відповів сотник твердо, дивлячись синові просто вічі, «Не тому. Просто чужа людина в домі. Раніше б ви так не повелися. То раніше, синку. Що ж сталося тепер? Багато чого. І ще більше станеться невдовзі». Деякий час вони мовчали, схрестивши погляди. Потім сотник додав: "А з мушком у мене справи щодо грошей. Настане час, і ти про все дізнаєшся. Правда?" Якась іскорка спалахнула у глибині батькових очей, але навіть не помітивши чи не помічаючи навмисно Нахабства сина, який насмілився не вірити батьковим словам, сотник повільно перехрестився і мовив «Істинна правда, синку! Антихрист не може осенити себе хресним знаменням, тож із батьковою душею все гаразд», – заспокоївся Степан, а в голос спитав «То що ж таке коїться, батьку, Чому ви так сторожко до гостей ставитесь?»